Sovia 271 a fiilor împărății către Sfânta Cruce. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă prin tine patimile trupului le-am răstignit, iar în războiul cu lumea și demonii am biruit când steagul tău l-am înălțat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă ești steagul legii iubirii pe care Domnul Iisus Hristos l-a ridicat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă ești semnul sfințirii pe care Domnul Iisus Hristos, fiilor împărății, l-a dat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă prin tine cheia tainelor pecetlui te-am aflat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă ești izvorul de apă vie care ne-a luminat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim fiindcă înveșmântul cel ales al jertfei, Domnul Iisus Hristos, prin tine ne-a îmbrăcat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă neamul nostru pe crucea timpului, ca pe mucenici, l-ai așezat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă sămânța lemnului tău în noi ai semănat și pombroditoria împărăției ne a arătat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă în voia Domnului Iisus Hristos, sufletul și trupul nostru, le-ai pironit și le-ai așezat. Aleluia, Sfânta Cruce, te iubim și te cinstim, fiindcă faptele, cuvintele și gândurile noastre, Domnul Isus Hristos, cu semnul tău, le-a binecuvântat.